ואשלחיה בכל שדה נחלת ישראל, כי עשו זימה ונבלה בישראל. הנה כולכם, בני ישראל, הבו לכם דבר ועצהלום. ויקום כל העם כאיש אחד, לאמור, <אז> לא נלך איש לאוהלו, ולא נסור איש לביתו. ועתה, זה הדבר אשר נעשה לגבעה, עליה בגורל. ולקחנו עשרה אנשים למאה,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 שילחו באש